بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على من لا نبي بعده بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم بتجمعكم سوه دراج من نا swala hili kihakika katika nidhamu ya kikafiri na utawala maisha yetu dini ya kimagharibi ya kikafiri ya kikoloni inayosambazwa na Amerika, inaitwa capitalism ndio unaotawala maisha yetu swala hili ni zito ni swala la kiulimwengu shida hii kwa Amerika europe, asia, afrika mpaka katika ulimwengu wa Kiislamu mpaka humu injini mwetu pia shida hii iko na swala hili kihakika ni shida iliyoletwa na nizamu shida yenyewe si yule mwenye kutumia ama yule mwenye kuuza nizamu yenyewe ya kikapitalisti capitalism ndio inaukuza machafu haya wakisema illicit drugs ama mihadarati ni kulingana na sheria zao za demokrasia ni zile dawa ambazo kuuza kununua kusafirisha kutengeneza ama kuuza kulingana na sheria zao ndozi zimepigwa marufuku na kulingana na medical expas ama wataalamu wa kimatibabu wamegawanya athari mbili kuna athari mbili kwa hizi madawa kuna athari wanazoziita stimulants ambazo mtu akizitumia dawa hizi inafanya bongo lake isowe chemicals na kuchangamsha mwili lakini haibadilishi ufanaji kazi wa bongo lake Inafanya tu bongo lake liwe chemicals na kushajiisha mwili wake uwe na, na shasi uwe na nguvu na kusumbuka zaidi. Hii ni athari moja wanaosema ambayo inaletwa wana na madawa haya. Ama athari ya pili. Hii athari ya kwanza stimulant haibadilishi ufanyaji kazi wa bongo lako. Inaku inachemsha inachemsha mwili wako na kukutia nguvu zaidi. Na haibadilishi hali yako ya mwili. Lakini athari ya pili wanasema kuna madawa ambazo ukizitumia inafanya bongo lako lisowe chemicals na ina athiri ufanyaji kazi wa bongo lako. Inabadilisha hali ya mwili wako. Unalegea, unasikia kulala, una nguvu. Unasikia ukojoa wa hewa waninginia, mara wajenga nyumba juu wa bahari lakini hujengi kumbe uko hapo hapo unka inaasiri ufahamu wako hujui mambo gani yanao hudirishi yani mambo gani zoni mwako Hii ni grupu ya pili yani na athari mbili wameigawanya namna hii Kisha kuna class nyingine wame, wame, wame, kuna classification nyingine wameziweka kuna zile wanazoziita prescribed drug Prescribed drugs ni zile ambazo zinazouzwa kwenye makemist. Hizi ni halali. Na zile na kuna zile ambazo zinauzwa kwenye makemist kama America. Kuna madawa zinaitwa opioids. Zinauzwa kwenye pharmacies. Lakini nani halali zinauzwa kwenye pharmacies. Lakini zinafanya kazi kama banji, kama heroin na kama cocaine. Na kisha kuna grupu zingine wanaziita non-prescribed drugs ambazo kulingana na sheria zao za democracy. Ndiyo wamezipiga marufuku ecstasy mandrax crack kokain marijuana ambao ni bangi a na nyingine ziko nyingi sana kuna zingine synthetic asa swala hili la mahadara kihakika ni janga kubwa si Afrika ama Asia ama ulimwengu wa Kiislamu Bali inchi zilizoendelea ambazo sisi tuziziona barabara zao hazina pothole, majumba yao ni marefu kama zavioa ambazo maji ni 24/7, hakuna takataka barabarani ambapo mtu akimuelezea kumsoa America au Ulaya, aweza kusema kule ni peponi. Lakini kihakika ni inchi zinazofata capitalism, dini yao ya kikafiri, dini hii imeanza kule. Maaf janga hili kihakika kule ndio, ndio janga kubwa sana. BBC tarehe saba Julai 2019 wametangaza Centers for Disease Control and Prevention ambao hii ni taasisi ya serikali ya ki Amerika. Wamesema 2018 wa Amerika 68,557 wamekufa kwa madhara ya kulezia. Mwaka wa 2017 72,224 wa Amerika wamekufa kwa madhara ya kulezia. Hii ni mkono hii Center for Disease Control and Prevention ni mkono wa serikali ya America. Kisha kuna institute nyingine ambayo ni ya mkono wa Amerika pia, ni ya serikali ya America National Institute on Drug Abuse. Katika website yao wasema katika mwaka wa 2017 wa Amerika milioni moja laki saba washawahi katika maisha yao kuathirika na madawa ya kulezia katika maisha yao kati ya yani katika maisha yao washawahi kuathirika mara moja ama mara mbili milioni moja na laki saba National Institute on Drug Abuse www.drugabuse.gov Bara la Ulaya Europe ambalo lina takriban watu milioni tatu 350 ama milioni nne nchi zote za Ulaya Organization for Security and Cooperation in Europe wasema takriban ama zaidi wa Europe wazungu milioni 15 washawahi kuathirika na madawa ya Kulezia na madawa ya Kulezia anayetumia kuathirika Yuharibu maisha yake na familia yake na marafiki zake hu ni mtu akishawathirika na madawa ya Kulezia majukumu yake ya kimaisha anayawacha anaatarau haya timizi ikiwani kijana wa shule unaona anakosa klasi, ama hafanyi vizuri katika shule na anaathirika mwili wake naathirika kiafya anazorosha kiafya na pia usafi wa mwili wake hajitabishi kuweka mwili wake kuwa na usafi na pia shida za fedha zinaanza kumkabili. Kwa sababu pesa ninje atakila kipata, anataka afate ile dawa ili ajistareeshe. Sasa swala hili kihakika serikali zinazosimama juu ya dini ya kikafiri ya capitalism. Ni lazima wakubali kwamba nidhamu yao, mfumo wao ndio wenye kusababisha machafu haya sisi tutapata wale wenye kutumia na wale wenye kuuza lakini hapo hapo serikali za kiraslimali zinawacha mfumo wao ndio mzizi mkuu unaosababisha maafa haya capitalism njia ya maisha ya kimagharibi na sheria zao za kidemokrasia imefeli kupambana na swala hili wao na uislamu na ambao dini ya wahi inayotoka kwa Allah subhana wa Ta'ala na ndio kuna suluhisho kwa matatizo kama haya. Jambo la kwanza. Tukiangalia hapa Kenya, tuchukue nchi ya Kenya ambayo tunaishi hapa sisi. Kuna anti Unit ambayo ni mkono wa serikali ya Kenya iliyowekwa ama iliyoanzishwa 1983 ambayo yuko kwenye Criminal Investigation Department. 1983 Kisha kuna nation, kuna nakada, National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse. Hii pia ni mkono wa serikali. Iko kwenye in, Ministry of Interior and Coordination of National Government. Iloanzishwa na 2012. Na Standard Standard newspaper tarehe 7 Novemba 2018 hizi ni mikoa miwili ya serikali zimeanzishwa kupambana na madawa ya kulevya. moja na nyingine nyingine Mwaka ingia mwaka toka eh, kila kila baada ya muda wasika katika vyombo vya habari kuna drugs zimeshikwa ama watu fulani wameshikwa. lau kama kweli kazi yafanywa eh lau kama kweli kazi yafanywa. Hivi vyombo viwili kihakika hutusindikia tena kwa sababu uchafu huu waendelea lakini vipi kuna vishenge vya serikali eh vimewekwa kuzuia uchafu huu lakini bado uchafu wenyewe unaendelea maana hapa kuna maswali mengi ya kuulizwa hapa katikati standard newspaper tarehe 7 Novemba 2018 yasema kihakika kesi za drug trafficking zinazidi katika nchi ya Kenya na zinakuwa nyingi huu hu hu hivi hu hiu, mwaka huu peki yake mwaka huu sijui karibu takriban bangi ngapi zimeshikwa umetangaza kwenye tv ni 2019 na hili mikono hii ya serikali mmoja imeanzishwa na 2023 na moja Lau kama kweli wafanyakazi utafunge uoshazuiliwa lakini bado yaendelea. hili nizamu inaosawala maisha yetu nizamu ya kikapitalisti wao wanatunga sheria kwa vichwa vyao mwanadamu akiwacho aseme, hii ni sawa hii si sawa hii ni nzuri hii ni mbaya hii ni halali hii ni haramu kutumia bongo lake huna uwezo bongo la mwanadamu halina uwezo kusema hii ni sawa hii si sawa Hii ni haramu Hii ni halali hii ni nzuri Hii ni mbaya bongo lako kama mwanadamu huna uwezo kusema hivyo kisha istoshe, we una makosa mengi huku kamilika wapitwa na wakati eh waathirika na matamanio na mazingara unaoishi Bila shaka sheria za kidemokrasia ziliwekwa zilizowekwa kupambana na miadarasi zitafeli Mfano serikali ya Kenya ypiga mafuku bangi eh ypiga mafuku bangi lakini ya British American Tobacco Kenya kutengeza sigara ambao wao wajua ni wazi azuru. Mfano wa pili, wapiga marufuku tembo la kienyeji, lakini wanawacha East Africa Breweries Limited itengeze tembo. British American Tobacco kulingana na business daily tarehe 14 February 2019, ikifika disemba 2018 wametengeza mauzo ya 10.5 billion milioni sio milioni mauzo ya 10.5 bilioni East Africa Breweries kulingana na Standard newspaper kulingana na Standard newspaper 26 January 2019 wasema East Africa Breweries ikifika 20 December 2018 wametengeza 6.6 billion. sasa ikiwa mauzo ni kama haya mwafikiri serikali za Kiraslimali zesa kuzuia mihadarasi miha Mfano mwingine, LTV, August tarehe 2019. August tarehe 2019, wamesema marehemu Ken Okoso MP wa Kibra alileta msahada bungeni na ku, ku, kuomba serikali ya Kenya ihalalishe i legalize Septemba tarehe 2018, ameweka msahada marehemu kwa ku, ku, ku, kuomba serikali ya Kenya ihalalishe bank tare 1 2019 NTV pia ikatangaza ikatoa takwimu zao wakasema ki hakika katika dunia hii ya leo kuna nchi 30 ambazo bangi zilikuwa ni marufuku zimepigwa marufuku lakini nchi hizi 30 sasa bangi imehalalishwa kulingana na sheria zao za ki demokrasia wakataja South Africa Uruguay Canada Argentina Chile Colombia Croatia zikri Republic, denmark finland germany greece italy jamaica england netherlands na america majimbo kumi mbili yameruhusu bangi wamehalalisha itumike haya North america mfa america wakasema pia america nchi ya america tuliona ambayo inaendelea ya machemist, kuna class ya drugs inaitwa opium zinauzwa kihalali kabisa kwenye masoko lakini zinafanya kazi kama heroin kama tatu mfumo wa kapitalisti umekuza mtu atangulize manufaa na maslahi yake ya maisha yake ya mwanzo ya kibinafsi kuliko mamake kuliko babake na watoto wake na mke wake ikiwa polisi aliyepowakazi kupambana na mihadarati na yule jaji kesi ya kupambana na kesi za mihadarati katika bongo lake iwatanguliza manufaa ya kibinafsi kuliko mabake, kuliko mamake kuliko watoto wake hamjui Mungu hajui kama kesho kuna hesabu. haoni kwamba mimi ninapowakazi ya serikali na ninajukumu la kusimamia raia maisha ya raia yeye aona dunia ni hapa na hapa na maslahi ni hapa na hapa. Mtu kama huyu wataraji ataweza kuzuia ama kutimiza jukumu lake. Huyu mtu kama huyu atatanguliza maslahi yake binafsi kuliko jukumu lake na serikali. Dasta www.dasta.co.ke. Dar es Salaam tarehe 11 Mei 2019. 11 Mei 2019. Mwaka huu Directorate of Criminal Investigations yeye mwenyewe katika confidential report asemwa kehakika madrug lords na madrug cases have penetrated state agencies like the judiciary and corrupt office police officers to evade arrest wao mwenyewe dijefehesha na reporti zao asemwa madrug cases na drug lords have state agencies mikono ya serikali wakahonga honga mtu kama huyu ni raisi Kohonga atatanguliza maslahi yake kuliko jukumu alilopewa. Nne. De democracy ama linear capitalism. kihakika inafundisha mtu ishakata mahusiano na Allah subhanahu Na inafundisha watu tuko duniani, duniani ni kiwanja taraha. Kwa hivyo jambo la kwanza kutangulizwa ni raha na matamanio ya mwili ya kiwiliwili ndio yasibishwe. Kushibisha raha na matamanio ya kiwiliwili ndiyo jambo la kwanza katika fikra za watu leo. Mtu shida zake, pengine amesongwa na maisha, ana madeni, amfutwa kazi, mchumba anamkimbia aona akitumia tembo ama madawa ya kulevya atastarehe na atasahau shida zake na yule ambaye ni tajiri pengine amefungukiwa aona pia madawa ya kulevya ni njia moja ya starehe na tembo ni moja njia moja ya starehe hii fikra hii uhuru wa kibinadamu na kwamba dunia hii ni kiwanja atastarehe. na jambo la kutangulizwa ni raha na matamanio ya kiwiliwili ya kibishi jambo la mwanzo katika maisha haya fikra hii imeivisha soko la madawa ya kulevya Imeweka wanunuzi kuwe watapatikaniwa kwa rahisi na wasupply wapatikaniwe ama uislamu ambao wao wana udharao kihakika kuna masuluhisho uislamu yasuluhisha tatizo kutoka kwenye mzizi Ama rasmimali capitalism inaadala symptoms peki wa rehabilitation centers nchi kama za Ulaya kuna manic clubs maksusi wamefawalesheni kuuza bangi na madawa kulezi na kisha wanapowa masindano ambazo lisafi ili wale wanaotaka kutumia waingie kwenye manic clubs hizi pekee yake ambazo zilizopewa license ili watumie kama Netherlands kama America katika majimbo mbili, ameruhusu baadhi ya manic club na baadhi ya maduka yilizopawala license kuuza bangi na kutumia madawa ya kulevya lakini ndani ya mipaka hii peki acha anabi huraira taqal chori masul khamru thalatha marrat kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadina wa hum yashrabuna alkhamr wa عنهما فانزل الله بسما الصحابه وكامولذا مطمه خصوصا كاماري ونا الله سبحانه وتعالى كثر عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس الله كثر امشاه يكسمه كي حقيقه تمبو ونا كاماري دنياك كنا مذمبي مكبوهه سنه لكن هناك كنا منفعه كو وقت الى اخر الآية. فقال الناس ما حرم علينا انها قال انما قال فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثم دين وكسمى في الحقيقه سيستقهرمشيوا الا توي مسما كنا يمسما كنا ما نا كانوا يشربون الخمره وكا وانا حتى كان يوما من الايام صلى رجل من المهاجرين وكا وانا mpaka kafika siku moja mtu mmoja katika muhajirini akaongoza sala ya maghrib fakhalta fi qiraati akachanganyikiwa katika kusoma na alikuwa amelewa fa anzalallahu aghlab minna mwenyezi Mungu akateremsha aya nzito kuliko ile ya kwanza ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ayni mloamini muskurubi as-sala na itahali yinyu mmelewa hatta taalam ma taquluna mpaka mjue فكان الناس يشربون حتى ياتي احدهم صلاه وهو مغبى اkiwaatu wanaongoja mpaka baada ya salat al-isha ishamalizika kile kinyadi cha baada al-isha cha jioni ndio wanaenda kunywa thumma anzala ayat aghlaba minha Allah subhanahu wa ta'ala badaa kathir min aaya nazito kuliko ya awwalan ya ayyalladhina amanu inmal khamru wal maisir fajtanibuh la'allakum tuslihun Allah kataram shaayaa hii masahaba wakasema intahay rabbana e molaeti tumekomeka hii inaonyesha wazi uislamu yalinda akili ya mtu ili siharibike na madawa ya kulevya uislamu kitawala itafuata zile ziwanda moja kwa moja itafuata mzizi ifungwe kama ni kampuni ya kutengeneza sigara itafungwa kama ni viwanda vya kutengenza tembo vitafungwa. Hatungoji ati zile simpson za ule mzizi wenyewe unaandamwa unakatwa kabisa mashamba ya mira, ma mashamba ya koka mashamba ya popi. yale mashamba ambapo ya inatoka ile mea inazotengenezwa hizi madaka lege zitafuatwa zi yule mwenye kuuza mwenye kusupply mwenye kununua Mahkama za Kiislamu zitakazokuepo aiza kifo ama tazir, ama fa'il, ama kifungo. Namna itakavoamua kulingana na ile kesi. Uislamu yamwangalia Saleh Ali na Khamis kama mtu amboni wote wanahusika na mujtama. Uislamu unahifadhi mujtama na unahifadhi mtu mmoja mmoja Inasema kwamba mtu mmoja mmoja kihifadhiwa basi mujtama utahifadhika namuujana ukihifadhiwa mtu binafsi binafsi pia tahifadhika umma unahesabu serikali na serikali inahesabu umma hivi hindi hii ndiyo sifa ya Uislamu ilivyo tatu kihakika dini na utawala maisha ya watu leo mfumo wa kiraslimali wao wanaleta sheria kalikali na adhabu kalikali na wanatumia maguvu kuzuia uchafu yoyote wanaotaka wanatumia maguvu hasabu kalikali. sheria zao zinazozileta kwa mabongo yao lakini la kushangaza utasuta uchafu hauzuiliki ama uislamu ina sifa ambayo capitalism haina uislamu inamjenga yule aliyeslimu awe na uoga kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala inafanya mujtama, uwe na uoga kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala si kwamba ule uoga inasukuma ms tama wenyewe bila kulazimishwa wana na uchafu sifa hii haiko katika nizamu na utawala maisha ya watu leo ndio aaye iposhika kuharamisha tembo tu mara moja waislamu madina wasa hiyo hiyo hawakuuliza maswali wala hakuisajika sisi police force ije mabunduki marungu ili walazimishwe kuwacha. Waliwacha wenyewe kwa matamanio yao na kwa mrezio yao sifa hii haiko katika nizamu ina ututawala leo leo nizamu ina utawala kitaka kuzuia uchafu yatumia maguvu yatumia sheria kalikali, lakini la kushangaza hakuna chafu hata moja ndiozi lazuilika lao kama nizamu hii yafanyakazi kazi Amerika, Amerika, America katika kaskana 1920 1910 watu walikuwa akilewa sana serikali ya America 1920 mpaka 1933 wakapiga marufuku kuuza kutengeza kusafirisha tembo ukishikwa ikawa ni adhabu kali unazopawa lakini hapo hapo kuanzia 1920 mpaka 1930 1923, 1920 mpaka 1930 33, serikali Amerika ikaz, ya Amerika ikaleta sheria ya kuzuia tembo kuuza kutengeza kunywa kusafirisha ikawa black market ambayo iko organize ikaja 1933 ilipofika wakashindwa ikawa watu wanazidi bado wanalewa, mwisho wakali halalisha tena Hiyo ulishawazi nidhamu zinazotungwa na vichwa vya wanadamu haziwezi kuzuia uchafu kama huu Problemi hii ya madawa ya kulezia, ni shida inosababishwa na nidhamu wenyewe Na madamu nidhamu ya yaendelea kihakika basi uchafu utaendelea hatta wakashifu wakashika madras mangapi hatta wakashifu watu wangapi kila mwaka itakayokuja utasikia habari kamahi. hizi allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da wa wa sallallahu alayhi wa sallam haman.